Húsz. A Sollent hullámzó, a napsugarak által ezüstössé változtatott vize üdítően hatotta túlnépesedett brit városok és hajdan üdén zöldellő, de már mocskossá, meggyötörtévált vált vidéki települések tájak látványa után. A partvidék mentén bizonyos részeken nem tömörültek vészjósló felhők az égen, a felfeltámadó óceáni szellők távol tartották innen a vihar gomolyokat, bárhogy meddig, azt még a legjobb meteorológusok sem tudták megjósolni. Az emberek már amúgy sem hittek a hivatalos kormányzati előrejelzésekben azóta, hogy a halálos mértékű szennyezés a kupolával fedett városközpontokon kívülre űzte Párizs lakóinak többségét. A tanács hat tagja olyan volt, mint egy kisebb hivatalnok csoport, amelynek ebédidőben sétálni támadt kedve, nem keltettek feltűnést, beleolvattak a Kelswood beach időző családok, diákok, kirándulók közé. A kavicsos partszakasz még mindig népszerű helynek számított, szívesen jártak ide azok, akik látni akarták a napot, akik szórakoztatónak találták a három nagy kikötő között úszó hatalmas teherhajók látványát. A hely beszélgetésre is kiválóan alkalmas volt, így senkinek sem kellett attól tartani, ahogy lehallgatják. A szél, a hullámok és a közelben tartózkodó emberek hangja olyan háttérzajt alkotott, amelyből még a legérzékenyebb eszközökkel sem igazán lehetett kiszűrni egy-egy dialógust. A távolban ott sötét lett szigete, a szennyezésektől viszonylag mentes menedékhely, ahol csak az igazán gazdagok vásárolhattak maguknak otthont. A tanács tagjaiban a sziget látványa nem ébresztette fel sem az érdeklődést, sem az irigységet. A kisebb, nagyobb hajókkal épp úgy nem foglalkoztak, mint a nevet gélve játszó gyerekekkel, a napon terpeszkedő elhízott, középkorú párokkal, vagy a világról megfeledkezve csakis egymást látó fiatal szerelmesekkel. Ők nem lazíthattak, ők nem feledkezhettek meg a problémákról. Hiába sütött a nap, hiába volt tiszta az ég, hiába hullámzott a tenger, őket nyomasztó gondolatok emésztették. A kovenant nevű telepes hajó indulásának meghiúsítására tett kísérletek sorra kudarcba fulladtak. Abban is hiába reménykedtek, hogy Jutanit sikerül kiemelni ők a képből, kiderült, hogy a cégvezér jó barátságban áll annak a Neoyakuza szervezetnek a vezetőjével, akit felbéreltek a meggyilkolására. Tatsuya Himura, ahelyett, hogy teljesítette volna a szerződésben vállaltakat, egyszerűen odasétált Jutanihoz, és figyelmeztette őt az elleneszőt merényletre. Duncan Fields nem volt ott a tanács tagjai között, de ezt mindenki megértette és elfogadta. A próféta egyszerűen nem bírta a nyitott, tágtereket, rosszul lett, ha a szabadban kellett tartózkodnia. Ha kivitték volna a tengerpartra, biztos csak az eget kímlelte volna, biztos csak a borzalmas űrre tudott volna gondolni, ami odakint a felhőkön és a légkörön túl rejtőzködött, az űrrel kapcsolatos gondolatok hatására pedig az agyát biztosan elöntik azok a rémképek. Nem, Fields jobban szerette a zárt tereket, a farm sötét szobáit, ahol bármikor rendelkezésére álltak a megfelelő altató és nyugtató szerek. Kezdünk kifutni az időből, jelentette ki az apró termetű Yukiko, akinek a kavicsos partszakaszról hazája, Hokaidó hasonló részei jutottak eszébe. A mellette haladó termetes férfi bizonyára mazohista volt. A cipőjét a bal kezében tartva mezitláb lépkedett a kavicsokon. Időnként, amikor egy-egy élesebb darabra lépett, összerándult az arca. Azt állította, szereti a fájdalmat, segít neki a koncentrálásban. Mit tehetünk még? Amikor megvonta a vállát, vastag hája úgy remegett, úgy fodrozódott, mint a sima víztükör, ha követvetnek belé. Jutani lányát most már jobban védik, mint a királynőt. Az öreget valóságos hadsereg veszik körül. A három űrkikötőben, ahonnan a kovenantra szállítják az embereket és az anyagokat, fokozták az ellenőrzést. Az is biztos, hogy senkit sem tudunk feljuttatni a hajó fedélzetére. Esetleg megpróbálhatnánk elfoglalni egy rakétabázist. A termetes alak mellett haladó fiatal férfi rálépett valamire, ami megcsúszott a talpa. Káromkodott egyet, majd a társaira nézett. Tudom, tudom, már körbesimatoltattam. Ez olyas valami, ami sosem fog megtörténni. Hiába próbálkoznánk ezzel, jegyezte meg az idősebb nő, aki egy jégkrémet nyalogatott. Talán el tudnánk foglalni ezt a bázist, de a fegyverrendszerek programozása és irányítása olyan szaktudást igényel, amivel közülünk senki sem rendelkezik. Erős hangharsant. A nő összerezzent pedig csak az egyik nagy teherszállító hajó kürtje szólalt meg. A monstrum határbócán automatikusan bevonódtak a vitorlák. Más megközelítési módot kell találnunk mondta egy férfi, aki a szokásostól eltérő módon nem méretre készített töltönyt, csupán könnyű vászonnadrágot, szandált és trópusi sejemből szőt inget viselt. Olyan volt, mint a világ legdrágább üdülőhelyein, pihengetve a tűzsdéről és az adóparadicsomokról társalgó mágnások, már csak a koktélpohár hiányzott a kezéből, amibe kis papíres ernyőt dugtak. Kimérten lépkedett, de nem valami üzleti terven törte a fejét, azon agyalt, hogyan, esetleg milyen gyilkosságok elkövetésével akadályozhatnák meg a hajó indulását. A többiekhez hasonlóan neki sem volt épp kézláb ötlete. A neo jakuzák felhasználása ígéretesnek tűnt, de a művelet sikerhelye csupán annyit hozott, hogy kiderült, Jutaninak mindenütt vannak ismerősei és szövetségesei. A tanács túlsúlyos tagja megállt, így a többieknek is ezt kellett tenniük. A férfi felemelte a szabad kezét, beárnyékolta vele a szemét, kinézett a vízre. A teste tohonya volt, de az elméje friss és fürge, az agya szünet nélkül a próféta és az ügy érdekében dolgozott. Azt hiszem rossz irányba haladunk. Ezt hogy érti, Pável? Millicent, a magasabb nő, beleharapott a ami éppen olyan gyorsan olvadt szét, akár a reményeik. Pável, a termetes férfi leeresztette a kezét, először a nőre, majd a többiekre nézett. Ne felejtsük el, eleinte valamennyien skeptikusok voltunk, egészen addig, amíg osztoztunk Duncan prófét a látomásaiban. Az mindent megváltoztatott, az az élmény valamennyiünket áttérített. Kis szünetet tartott. Ahelyett, hogy újabb frontális támadást indítanánk a v jutani ellen, belülről kell végrehajtanunk a műveletet. A kijelentés hatására a tanács tagjai élénk tárgyalásba kezdtek, rökködtek az ötletek, és nem sokkal később kezdett körvonalazódni egy, a jó jócskán eltérő stratégia. Lehetetlen megcsinálni, jelentette ki Pierre határozottan. A cég reputációja múlik azon, hogy sikerül-e útnak indítani a kolonizációs hajót. Milliárdok forognak kockán. Mély lélegzetet vett. De ha be is tudnánk férkőzni valahogy a v jutaniba, nem lenne elég időnk a start megakadályozására. Nem is, mondta a termetes szláv. Legfeljebb akkor, ha elég mélyen sikerül behatolnunk a cég testébe. Yukikó keserűen felnevetett. Maga most arról beszél, hogy a cégen belülről kellene szabotálnunk a kovenant indulását? Ennyi erővel akár egy egész országot is szabotálhatnánk. Belülről. Miért ne? Nézett rá Pável. Már előfordult ilyesmi. Az elegánsan öltözött férfi, a báró, akinek érdekében állt, hogy megvédje az emberi fajt önmagától, mélyen elgondolkodott, magában sorra megvizsgálta a szervezet, rohamosan csökkenő számú lehetőségeit. Tudom, eléggé valószínűtlennek látszik, de Pável talán tényleg rátapintott a lényegre, mondta. Ha nem tudjuk levágni a kígyó fejét, a testet kell támadnunk. Egyetlen céget sem vesznek körül áthatolhatatlan falak. Ha be kell jutnunk a v Jutaniba, annak érdekében, hogy megállítsuk a gyarmatosításra irányuló küldetést, akkor azt fogjuk tenni. Valahogyan. Még akkor is, ha néhány élettel kell fizetnünk ezért. Végignézett a társain. Még akkor is, ha a mi életünkkel kell fizetnünk. A csapat technikai szempontból legképzettebb és leggyakorlatiasabb tagja, az ifjú Pierre fogalmazta meg elsőként a nyilvánvaló kérdést. Hogyan fogjuk meghekkelni az indulást? Ha nem jutunk be, nem okozhatunk komoly károkat. A báró elegáns kisé megemelkedett. Pierre, ez a feladat önre vár. A francia elhúzta a száját. Kissé sokat kér tőlem. A báró megvonta a vállát. Maga is éppen olyan jól tudja mi a tét, mint itt bármelyikünk. Maga is pontosan tudja, az emberiségnek mivel kell szembenéznie, ha kudarcot vallunk. Még mindig nem értem, hogy miért olyan kevesen hisznek. Az idősebb nő óvatosan belecsúsztatta a félig elfogyasztott jégkrémet az egyik zsebébe. Ha megmutatnánk nekik az igazat, mordult fel Pável, őrültnek tartanák a profétát. Az én hazámban valamivel jobb a helyzet. Nálunk hagyománya, történelme van a proféták elfogadásának. Meg lehet csinálni, bólogatott a francia. Nehéz lesz, és ha kudarcot vallunk, esetleg olyan nyom marad utánunk, amit lekövethetnek. Valamennyiünket leleplezhetik, de még meg lehet csinálni. Csupán egyetlen lehetőségünk lesz. Azután meg, megvonta a vállát. Azután, ha ez sem jön be, mondta Jukikó, közülünk azok, akik megusszák a dolgot, megpróbálják újra szervezni a mozgalmat. Addig fogunk küzdeni, még le nem állítják a kovenant küldetését. Elhallgatott, majd hozzátette. Mahhoz pedig, hogy esetleg mindez az életünkbe kerülhet. Nos, ehhez csak annyit tudok hozzátenni, hogy már rég az ügynek szenteltük magunkat. Működni fog, mondta az angol báró, könnyed és magabiztos hangon. Csupán arra van szükség, hogy bejussunk a cégbe. Ha egyszer bent vagyunk, meg tudjuk tenni, Nos, meg tudjuk tenni azt, ami szükséges. Ami szükséges? Ismételte Jukikó, miközben valamennyien visszafordultak és elindultak, kiki -ki a saját közlekedési eszköze felé. Jukikó nem ellenezte a döntést, amit sikerült meghozniuk. A tanács mindig is a konszenzus elvén működött. Japánként ezt különösen nagyra értékelte. Egyébként is tisztában volt azzal, hogy kezdenek kifogyni a lehetőségekből. És persze az időből is. Jutani egy tiszta törölközőt tett a nyakába, mielőtt beszállt az egyik privát liftbe, amivel feljuthatott a háromszintes rezidenciájának második emeletére. Az elsőn berendezett edzőterem már üres volt, a kendó mestere rögtön azután távozott, hogy összeszedte a holmiát. A megerőltető testgyakorlás jutani fizikailag mindig megviselte, viszont szellemileg minden esetben felfrissítette. Miután lezuhanyozott az edzőterem melletti fürdőben, szeretett volna eltölteni egy nyugodt testét. Fontolóra vette, hogy hívhat egy kurtizánt, aki majd elszórakoztatja az éjszaka folyamán, de azután megállapította, fáradt ehhez. Már nem volt elég fiatal ahhoz, hogy a kendózás után nővel legyen, de ez nem igazán számított. Korábban már átnézte az előző napi üzleti jelentéseket, úgy gondolta, lefekvés előtt még átfutja a híreket, esetleg a sporteredményeket, aztán befejezi a napot. Az amerikai Backminster Fuller tanácsait megfogadva hozzászoktatta magát ahhoz, hogy keveset, 3-4 órát aludjon éjszakánként. Ennyi is elegendőnek bizonyult. Tisztában volt vele, karbantartás és szervizelés szempontjából, a szoftverre legalább annyi gondot kell fordítani, mint a hardverre. Ahogy leült a projektorként is használható üres falla a szemközti díványra, az autóbár azonnal odavitt neki egy pohár gyöngyöző, tapebara kivonattal izesített, jégben hűtött ásványvizet. A dívány párnáit optimálisan az ő test magasságához és súlyához igazították. Néhány halkan elmormolt parancs elég volt ahhoz, hogy a fal látszólag eltűnjön, képek jelenjenek meg a helyén. Megszólalt a zene. A képek bizonyos időközönként változtak. A zenét felváltotta két híróvasó hangja. Miközben beszéltek, a szövegükhöz tartozó képek körbe mozogtak, Időnként előttük lebegtek, időnként mögöttük, attól függően mit követelt meg a sztori. végig végignézte a jelentést arról a nem túlságosan erős cunamiról, ami a nap folyamán érte el Chile partjait. A szágoldó víztömeg, mint a lábait csapdosta volna, de a szórakoztató rendszer epidermális érzékelőit ezúttal nullára állította, így nem érezte a hullámok érintését. A jelek szerint sem a cunami, sem a víztömeg mozgását előidéző földrengés nem okozott nagyobb károkat. Ez jó hír volt. A Vélend Jutaninak Valparaisóban is voltak érdekeltségei. Eltűnt a vizes kép. A két hírolvasót fél tucat alak váltotta fel. Egy hosszú asztalnál ültek, egyforma ruhát viseltek, egyforma hangon beszéltek, még a mosolyuk is egyforma volt. Jutani kissé összeráncolta a homlokán, de csupán ennyi volt a reakciója. – Vonalban vagyunk? – kérdezte az egyik alak a szomszédjától. Az ügyes digitális maszkolásnak köszönhetően valamennyien férfinak látszottak. – Ezt könnyen kideríthetjük. Egy másik alak egy láthatatlan kamera felé fordult. – Hideo Jutani, hall engem? – Nem csak hallom, de látom is önöket – felelte Jutani, miután egy kézmozdulattal aktiválta az egyik speciális berendezést. És mi is látjuk önt. A csoport harmadik tagja előrehajolt. Elég jól ahhoz, hogy megállapítsuk. Vélhetően beindított egy kereső és rögzítő eszközt. Rá fog jönni, hiába tette. A tartózkodási helyünket épp úgy elmaszkoltuk, mint a személyazonosságunkat. Egy ilyen szimpla, kétirányú kommunikációs csatornán keresztül nem árthatunk magának, ezért kérem, nagyon figyeljen arra, amit mondani fogunk. Nem volt egyszerű dolog feltörni a magán szórakoztató rendszerét. Csak az időt pazarolnánk, ha most megszakítaná az összeköttetést és leadná a vészjelzést, ugyanis ebben az esetben mindent előről kellene kezdenünk, mert újra és újra megtesszük, ha szükséges. Jutani bólintott, de nem állította le a nyomkövetőt és a rögzítő eszközt sem. Biztos volt benne, az illető igazat mondott a maszkolásról, de abban reménykedett, így is hozzájuthat valamilyen, később talán hasznosnak bizonyuló információ morzsához. Az utóbbi időben csupán egyetlen olyan csoporttal volt dolga, amely képes lehetett ledönteni a biztonsági torlaszokat a cégnél is, az otthonában is. Önök a jutó kartelhez tartoznak? Nekik dolgoznak? A kérdésre mind a hatalak arc kifejezése meglepetté vált. Válaszként ennyi is elég volt. Nincs közünk az említett székhez, jelentette ki az egyik alak. Mi a proféta követői vagyunk. Földmentőknek nevezzük magunkat. Csalódnia kellett, ha arra számított, hogy ünnepélyesen kiejtett szavaival bármiféle hatást gyakorol jutanira. Sohasem hallottam magukról. Ez szándékos volt a részünkről. Mondta hat közül az egyik. Egy nap azonban meg fog ismerni minket. Igen, ebben biztos vagyok, bólintott Jutani. Nyilvános tárgyaláson, aminek a végén önöket börtönbüntetésre fogják ítélni, társadalomellenes terrorizmus miatt. Az ilyen bírósági eljárásokat a közmédiában is beszokták mutatni. Nem vagyunk társadalomellenesek. A válaszoló, sértődött hangja hallatán Jutani megértette, sikerült rátapintani az egyik gyenge pontjukra. Mi az emberek érdekeit tartjuk szem előtt. Az emberekért küzdünk a próféta nevében. Mindent és bármit megteszünk, ami szükséges az emberi faj jövője szempontjából. Jutani gépiesen bólintott. Fontulóra vette, hogy behívja a testőreit, ad legyenek a tanúi, de erről végül letett. A testőrök semmit sem tehettek hozzá a beszélgetéshez, jelenlétük viszont véget vethet ennek a váratlan társalgásnak. Azt akarta, arra volt szüksége, hogy ezek hatan beszéljenek. A csend ritkán informatív. Igazán nemes cél, mondta könnyed hangon. Az idő kezdete óta szinte valamennyi fanatikus csoport ilyesmire hivatkozott. Mi nem vagyunk fanatikusok, válaszolta a hatok egyike. Mi az igazság mellett köteleztük el magunkat. Ez csupán nézőpont kérdése, mondta Jutani. Maguk azok, akik megpróbálták szabotálni a kovenantot. Maguk próbálták elrabolni a lányomat. Maguk próbáltak beszivárogni a hajó biztonsági csapatába, és amikor ez nem sikerült, maguk próbálták megölni a biztonságiak vezetőjét. A hangja meccőn szarkasztikussá változott. Persze feltételezem, mindez elfogadható az önök részéről, hiszen... hiszen nem fanatikusok, ugye? Ha attól, hogy felcímkéz minket, jobban érzi magát, ám tegye, mondta a hatok közül az, aki legelőször megszólalt. A célunk valójában nem más, mint az emberiség védelme, a faj fennmaradásának biztosítása. Jutani pislogott párat. És ugyan miből gondolják, hogy éppen maguk hozzák el a fajunk számára a megváltást? Itt nem megváltásról van szó, mondta a hatok egyike. Itt az életben a tét. Bármilyen abszurd is volt a helyzet, jutani nem bírta visszatartani magát, erre is reagált. Mert van valami, ami fenyegeti az emberiség létét? Ugyan mi az? Ó, oh, dél! válaszolták a hatok kórusban. Jutani valahogy zavarónak és nyugtalanítónak találta, ahogy elkántálták a különös szót. Elnézést, micsoda, ez valami játék? kérdezte bosszúsan. Egy bonyolult művelet, amit valójában csak azért hajtanak végre, hogy szórakozzanak? Ez nem játék, hideó jutani – felelte a negyedik beszélő, eltúlzottnak tűnő komolysággal. Ó, dél, vagyis ó, D I. L. Oda künn démonok léteznek. A proféta látomásaink keresztül megmutatta nekünk, hogy a galaxis tele van ellenséges, vérszomjas életformákkal, amelyek ha rálelnek a földhöz vezető útra, mindent megtesznek majd az itt élő, domináns és intelligens létforma kiírtásáért. Azért, hogy megsemmisítsenek minket. Jutani megállapította, hogy a jelentésekben szereplő proféta létező személy. Elégedett volt. Ez is több a semminél. Minden nyomot értékelnie kellett. Értem, felelte. Ezek szerint maguk nem egyszerűen fanatikusok, hanem eszellős fanatikusok. Nem vagyunk fanatikusok, felelte a hatok közül az egyik. Jutani habozás nélkül visszavágott. Esetleg van maguk között asztrofizikus vagy xenobiológus? Szerintem nincs. Viszont szabotőrök, emberrablók, gyilkosok biztosan vannak, és valamennyien valami megtévesztés áldozataivá váltak. Minél tovább tart ez az egész, annál inkább úgy érzem, csak az időmet vesztegetem. Viszont kétségtelen felpiszkálták az érdeklődésemet. Árulják el, hogyan szereztek tudomást, Ezekről a bizonyos ellenséges szándékú létformákról, amikor a legjobb felderítő hajóink, a legjobb tudósaink sem találtak még bizonyítékokat arra, hogy létezhetnek ilyenek. Tudjuk, jelentette ki a hatok egyike teljes meggyőződéssel. Tudjuk, mert a próféta ezt mondta. Á! Jutani ívott egy kortyot a hidegitalból. A proféta, azok alapján, amit eddig elmondtak, számíthattam volna rá. Számíthattam volna rá, hogy egy ilyen részletes és alapos, tudományos tényeken nyugvó magyarázatot kapok. Mi viszont számítottunk arra, hogy gúnyolódni fog, és nem félünk ettől. Az igazság örököseit nem bántja a cinizmus. Az első beszélő pószt váltott az asztal mögött, de a társai nem tették ugyanezt. Ezek szerint, állapította meg jutani, a digitális maszkolásuk nem tökéletes. Tudta, minél tovább léteznek az ilyen maszkok, annál valószínűbb, hogy összeomlanak. Lehet, hogy mégis hasznos lesz, ha rögzítem az egészet. A proféta látomásai nem részletesek, és... kezdte a hatok egyike. De annyira azért részletesek, hogy megrémítsék magukat, vágott közbe jutani. Annyira azért részletesek, hogy önök hajlandóak financiális támogatást biztosítani a számára. Csak az alapvető legfontosabb dolgokat kapja meg tőlünk. Nem próbál pénzt gyűjteni, ha erre gondol. Ami azt illeti, gyűlöli a látomásokat, és bármit megadna azért, hogy megszűnjenek. Jutani meglepőnek találta ezt a választ. Érezte a beszélő, igazat mond. Kár, hogy én nem láthatom azt, amit ő legyintett. Ki tudja, talán ezek a látomások meggyőznének arról, hogy töröljem a küldetést. Ezt akarják elérni, nem igaz? Meg akarják akadályozni, hogy a Covenant elstartoljon. Meg akarják akadályozni, hogy az emberiség letelepedjen a csillagok között. Igen, pontosan ezt akarjuk mondták egyszerre ketten is. Nem tudjuk megmutatni önnek a próféta látomásait mondta egy harmadik. Jutani felmordult. Hm, vajon ez most miért nem lep meg? Azt viszont megtehetjük folytatta a beszélő hogy megmutatjuk önnek azokat a képeket, amelyeket a kreatív művészeinknek sikerült megalkotniuk, a látomások interpretációit. Rajta, mondta jutani könnyed hangon. Nyűgözzenek le, győzzenek meg, hiszen csak egy több milliárd dolláros vállalkozásról van szó. Biztos vagyok benne, a profétájuk képzelgései rá fognak bírni, hogy kérdezősködés nélkül elálljak az egésztől. Az egyik beszélő bólintott, intett valakinek. A többiek nem hajtották végre ezt a mozdulatot, ami azt jelentette, hogy a csoportos maszkolás kezdett szétesni. Jutani tudta, ha egy kicsit húzza az időt, ha beszélteti a hatokat, talán megtudhat valamit, ami tényleg hasznos. A hatok hirtelen eltűntek, rémámok jelentek meg a helyükön. Az egymást követő képek viszonylag fotorealisztikusak voltak. A kompozíciók eléggé bizonytalannak tűntek, de a részletek így is hatásosnak bizonyultak, alkalmasak voltak érzelmek kiváltására. Jutani érezte, pattanásig feszülnek az idegei. Összeszorította a fogát. Kortárs horroron és tradicionális kaidonon nőtt fel, egykönnyen nem lehetett felzaklatni ilyesmivel, a dívány és a fal közötti teret megtöltő formákhoz, Lényekhez hasonlókat azonban még sohasem látott, ilyenekről még sohasem olvasott. Azt sem igazán tudta megállapítani, hogy a mészárlás áldozatai emberek voltak-e. Valóban ez lenne a pokoli jövő, ami az emberi fajra vár? Úgy érezte, az alakok rázúhannak szétnyomják. Önkéntelenül hátrahőkölt, szinte belepréselődött a puha párnákba. A képeket kimondottan ügyes digitális művészek készítették. Jutani még sohasem tapasztalt olyan nyers érzelmeket, amilyeneket a látvány kiváltott belőle. Az örvénylő erőszak, a förtelmes részletek folyamatosan villództak előtte, egészen addig, amíg félig-meddig könyörgő hangon felkiáltott. Jól van, elég, elég, elég már! Szakadt róla a víz. Biztos volt benne, virtuális látogatói észlelik ezt. A képek eltűntek, és a helyükön ismét a hat teljesen egyforma alak jelent meg. A hatok közül az egyik kisé előre Ne szégyelje a reakcióját, mondta. A milyenk ugyanilyen volt. Tudnia kell, hogy mi valamennyien a tanúi voltunk annak is, hogy a proféta mit él át, hogyan szenved, amikor ezek a látomások rátörnek. Lassan megrázta a fejét. Nem számít, milyen ügyes művész, akivel dolgoztatunk, azokat a borzalmas pillanatokat senki sem képes reprodukálni, megjeleníteni mások előtt. Jutani lassan kiürítette a poharát. Azonnal utasította az autóbárt, készítsen még egy italt. Annak is megitta a felét, mielőtt válaszolt. Nagyon hatásos, mondta. De miért ennyire biztosak benne, hogy ezek a látomások, amelyeket a profétájuk tapasztalt meg, hogy ezek azt jelentik, hogy felnézett a mennyezetre, gyors kézmozdulatot tett, mintha biztatná magát, hogy mondja ki? Azt jelentik, hogy odakint valahol az űrben ilyen lények élnek, hogy ott tolálkodnak a térben vagy más világokon? Nem szeretném bagatelizálni a dolgot, ezek valóban nagyon erőteljes képek, de nem lehetséges, hogy csupán hétköznapi rémámok elemei? A próféta, válaszolta hatók egyike. Amikor ébren van, nagyon pontosan meghatározza a képek eredeti, a lényeg tartózkodási helyét. Jutani a homlokát ráncolta. Ezzel azt akarja mondani, hogy egy bizonyos prófét a képes megadni a látomásai forrásának stelláris koordinátáit? A váratlan látogatás kezdete óta először tűnt úgy, hogy a hatok közül néhányan elbizonytalanodnak. Egyikük azonban megőrizte korábbi határozottságát, Végül ő válaszolt jutani kérdésére. A próféta erre természetesen nem képes. Ő csupán felmutat az éjszakai égboltra, és elismétli újra meg újra közli, odakünn démonok léteznek. Amikor ébren van, akkor is úgy retteg ezektől a szörnyektől, hogy éjszaka ki mer lépni a szabadba, és egyszerűen nem hajlandó felnézni a csillagokra. A beszélő hangja egyre maga vált. A látomásaiban hinni kell, muszáj hinni bennük. A kolóniák felkeltik a figyelmet. A kolóniák miatt az ismeretlen erővel és tudással rendelkező démonok képesek lesznek eljutni a földre. Nem túlzás, amikor azt mondjuk, az emberi faj puszta létezése forog kockán. Beszéd közben a hangja egyre erősebbé, egyre szenvedélyesebbé vált, de kis szünetet követően sikerült lecsillapítani a magát. Ezt a kockázatot nem vállalhatjuk, folytatta. Ha elég elszántak vagyunk, ha az egész emberi faj elég elszánt, akkor helyrehozhatjuk azokat a károsodásokat, amelyeket mi okoztunk ennek a bolygónak. Nincs szükségünk arra, hogy felfedjük magunkat, hogy ilyen felkészületlenül kilépjünk az űrbe, abba a világba, ahogy, ahol ismeretlen szörnyek ólálkodnak, talán a közelben, talán távolabb. Ez megkérdőjelezhetetlen. A kovenant nem indulhat útnak. Nem mi választottuk magunknak ezt az utat, vette át a szót az egyik társa. Amióta feleszméltünk, közülünk sokan megpróbáltak beszélni másokkal, megpróbálták figyelmeztetni az embereket, hogy milyen veszélyeket vállalunk akkor, ha kilépünk a saját világunk határain túlra. Senki sem hallgatott meg minket, semmibe vettek bennünket. Ez a közöny kényszerített rá minket arra, hogy összefogjunk és titokban folytassuk tevékenységünket. Több kísérletet is tettünk a misszió megállítására. Mindannyiszor kudarcot vallottunk. Természetesen tudjuk, milyen kockázatot vállalunk azzal, hogy közvetlenül önnel beszélünk, de mivel fogytán az idő, arra gondoltunk, csak úgy állíthatjuk le a folyamatot, ha megértetjük a vélend jutani fejével a motivációinkat. Most már látta a bizonyítékot, mondta a hatok közül egy másik személy. Most már mindent megérthet. Mi a testünket, a lelkünket, az elménket és a vagyonunkat is arra áldozzuk, hogy megvédjük a földet és lakóit. Csupán annyit kérünk öntől, gondolja át, amit mutattunk. Azután döntsön. Ön kiemelkedően sikeres és intelligens üzletember már számtalanszor bebizonyította ragyogó képességeit. Biztosak vagyunk benne, hogy most, amikor már ismeri az igazságot, megfelelő módon fog határozni. Kérem, ne felejts el. Ezzel a döntésével most a bolygónk sorsát jelöli ki. Jutani bólintott. Egy törölközővel felítatta a veritéket az arcáról, a nyakáról. Most aztán feladták nekem a leckét, mondta kimért hangon. Fogalmam sem volt, elhallgatott. A szájához nyomta a törölközőt, Megtörölgette az állát. Amikor leeresztette a kendőt, határozottan kijelentette. Értem, hogy önök hisznek abban, amit elmondtak. Én viszont nem tudom leállítani a kovenant misszióját. Ha megtehetném, azonnal megkérdőjeleznék a kompetenciáimat. Annyit viszont megtehetek, hogy elhalasztom az indulást. Menet közben beszélek bizonyos ügyosztályok, kulcspozícióban lévő munkatársaival. Azt hiszem... Ha összedolgozunk, találhatunk egy megfelelő megoldást, és megalkadályozhatjuk a jövőbeli problémák felmerülését. Egy pillanatra összeszorította a fogát. Igen, azt hiszem, ezt el lehet intézni. Nem egy nap, nem is kettő alatt, de mindenképpen a hajó indulása előtt. Meglepetten látta, hogy a hat tökéletesen egyforma maszkolt személy megőrizte a nyugalmát. Végül a bal szélső legtávolabbi szólalt meg. – Ezzel most nagy megkönnyebülést okozott nekünk – mondta. – Igazán nem szeretnénk megsérteni, de továbbra is figyelni fogjuk a Covenant projektet, mivel szeretnénk megbizonyosodni arról, hogy ön állja a szavát. – Ez természetes. – Jutani gyorsan megitta az italát. – Remegett a keze. – Az önök helyében én ugyanezt tenném. – Igen, ez az egyetlen értelmes dolog. – Nos, ebben az esetben nem zavarjuk tovább közölte a hatok egyike. Kérjük, gondolja látottakat és a hallottakat. Gondoljon át mindent, amiről beszélgettünk. Jutani élénken bólogatni kezdett. Nyugodtan keressenek ismét a szükségét látják. Ígérem, mostantól azonnal reagálok. Abozás nélkül. Kérem, keressenek. A fal és a dívány közötti tér ismét üressé vált. Eltelt egy másodperc, azután ismét megjelentek a hírolvasó, mint ami mi sem történt volna. Jutani valóban azt tette, amit az utolsó beszélő javasolt. Ülve maradt és átgondolta a látottakat. Egy valamiben már biztos volt. Azonnal és hatatós választ kell adni a történtekre. Gyorsan és határozottan cselekedett. Az első dolga az volt, hogy ledobta a törölközőt, amit korábban nem azért tartott a szája elé hogy eltakarja rémült hüledezését, hanem azért, hogy ne lássák meg visszafolythatatlan nevetését. Ezt követően ellenőrizte, hogy mindenről készülte felvétel, majd kikapcsolta a díványba épített fűtőegységet, amelynek köszönhetően olyan erősen izzadt a beszélgetés során. Megírt egy üzenetet, amelyben azonnali hatályjal elbocsátotta a toronyház elektronikus biztonságáért felelős csoport majd felhívta Londont. Tudta, abban a városban számtalan pszichiáter él és dolgozik köztük jeles specialisták is. Olyas valakire volt szüksége, aki ártas volt a pszichotikus rendellenességek területén. Azonnali hatályal fel akarta vetetni az illetőt, vagy akár többen is lehettek, a Willand jutani fizetési listájára.